Bismillahirrahmanirrahim <clears throat> nastavljamo dalje imamo još jedno pitanje prije ulazka u samo tumačenje hadisa a to je da li tijela srca ulaze također u iman odnosno islamu Jer ovdje su navedeni samo namaz, zeka, posliha, što su dijela koja su vanjske prirode. Šta je sa dijelima srca? Znači, učenjaci kažu i dijela srca također ulaze u iman, odnosno misle. I to također, čovjek će biti zato nagrađen, odnosno i kažnjem zavisi kako je i šta je uradio. A sada nam je ostalo ako Bog da u ovom dijelu druženja da se pobliže upoznamo s ovim što nas je poslanik s.a.v. obavijestio o islamu. Prvo kaže šehadet svjedočenje da nema istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allaho poslanik. Da se zaustavimo. Prvo šehadet. Kažu naši učenjaci po konsenzusu ako je čovjek musliman Iako je odrasto u muslimanskoj porodici kao musliman, nije dužan obnavljati svoj šehadet kad postane punoljetan. Je li to u redu? Znači, čovjek ako je musliman u muslimanskoj porodici, znači, ovo, kad postane punoljetan, nije dužan da izgovara šehadet kao da bi ušao Islam. I, I oni veći u islamu i islam priznaje to njeg, taj njegov status. Jelo uredi to? Uvjerujem da većina vas nije o to mi razmišljala, eto. Spominje se ta Ali onaj ko nije musliman i želi uči u islam, on mora izgovoriti šehadet. I to mora ga izgovoriti riječima ako je i kako u stanju. Znači mora ga izgovoriti i taj njegov izgovor posle tog izgovora on postaje musliman. Znači postaje musliman i ima sva, na njega se odnose sva pravila i propusti koje su u islam. Dobro. Šta je sa oni, imali smo neku noću ovdje od Zemci, gore, u Zemci u našem džematu, čovjeka koji je prešao na islam i tako dalje. Jeste? da li je čovjek uh, obavezan da čeka sve te onaj manifestacije, zapisivanja promjenu rodnog lista i ostalo sve što ide, Amer se smije ovaj, um, da li sve to mora sačekat pa da bi bio musliman mi kažemo ne mora ali treba li to uraditi može i papirologiju da obavi sve ostalo kako ide sledojega ali od onog trenutka kad izgovori šehadet Smatra se da I kad bi umro sljedećeg trenutka, umro bi kao muslima. Milorin, mora li se čovjeku kupati? Dobro. <laughs> Kažu, učenjac se na ime razilaze zbog čega je to kupanje propisano. da li je propisano zbog toga što je ušao u islam ili je propisano zbog toga da bi bio spreman za, za namaz možda ima na njemu džonuploka ili tako toga i tako dalje pa da bude spreman za namaz oni koji kažu da je zbog ulaska u islam kažu obavezamo se okupati a oni koji kažu da je zbog namaza kažu može primiti islam i bez da klene a dokaz da ne mora uzjet da se ne mora okupati da bi mu islam bio prihvaćen je poznati hadis ovog sahaba kada je pitao Allahu poslanice da li da se borim pa da primim islam ili da primim islam pa da se borim kaže primi islam i bori se i čovjek je na konju primio islam otišao u bitku pogino, nije se okupo nije ništa zaradio džennet Znači, kupanje, što se tiče toga, je poželjno, ali ne i obavezno, ali prije prvog namaza. Za prvi namaz koji dolazi mora se okupati. Dobro. Šta to u principu čovjek svjedoči? Kaže, nema istinskog Boga. Što znači da postoje razni bogovi na zemlji, što ljudi nazivaju bogovima, ali istinski i pravi koji zaslužuje obožavanje toga nema osim alova. Znači čovjek praktično time negira sva božanstva na ovome svijetu da zaslužuje obožavanje i priznaje pravo na obožavanje jednom jedinom Allahu subhanahu wa ta. Dobro. A šta znači drugi dio šehadeta, Muhammed Rasulullah, on svedoči kao da čovjek kaže Allahu moj, posvjedočio sam da si jedan i da jedini zaslužuješ obožavanje, a obožavaću te kako te je Muhammed obožava to znači. Zbog toga imam šafija ovaj, Nekada znao u tumačenju šehadita reč Šehadet nema Boga osim Allaha I Muhammed je Allahom znači Samo tebe obožavam Kako si ti htio da te obožava Znači prizna čovjek da je Allah jedan Da je jedini on zaslužio obožavanje Ali to nije dovoljno Kako će obožavati Drugi dio šehadita svedoči Kako će on to obožavati I zato naši učenjaci kada kažu Kad mi kažemo Muhammedun Rasulullah, Muhammed je Allah'o poslanik. To znači, vjerujem Muhammedu u sve što je obavijestio. Pokoravam mu se u svemu što je naredio. Ostavljam sve što je zabranio i Allaha obožavam samo kako ga je on obožavao. To četvrlo znači Muhammed Rasulullah. Vjerujem mu sve što je obavijestio. U Kur'anu i u Hadisu. Pokoravam se svemu što je naredio putem Kur'ana ili Hadisa. Ostavljam sve što je zabranio putem Kur'ana ili Hadisa. I obožavam Allaha samo kako ga je on obožava. Kad čovjek to posvjedoči, to znači to. Ja, rabbi, gospodaru moj, jedan jedini, obožavam te kako se ti zadovoljen da te obožavam, to jest kako te je Muhammed s.a.v. obožavam. Ništa više. A onda dolazi najveća, najveći vid obožavanja, najvažnije manifestovanje, robovanja a to je namaz. Namaz za koji je poslanik rekao da je stup vjere. I kaže je Mulkai u, u svoj knjizi o namazu, tak se zove namaz i propis za onoga ko ga ostavi, da su svi muslima, muslimanski učenjaci u svim mezebima, u hanefijskom, malikijskom, šafijskom, ambelijskom i drugim mezebima, složni i jedinstveni, da je osta, da je ostavljali namaza, odnosno neklanjanje, to je konsenzu sulemi i džma učenjaka, da je neklanjanje veći grijeh i judulista, neobavljanje namaza. Zato nema nikakve sumnje da je namaz upravo mjerilo. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao kada vidite čovjek kada dolazi u džamije, posvjedočite da je vidi. Znači, ako klanja, posvjedočite da je vidi. I što ga se razumije, ako ne klanja, Boga zna šta će misliti. I zato, vjerujte mi, meni uvijek nampadne kad god neko presadi i kažu umove, ovako, onako, Otme mi se pitanje ili klanio. Jer ako nije klanio, šta mu vrijedi drugom? Lijepo je da čovjek bude dobar. Lijepo je da čovjek bude pošten. Lijepo je da čovjek bude iskren u govoru. Lijepo je da čovjek bude dobar čovjek, kako mi to zovemo. Ali bez namaza nema se kud ljudi. Ali bez namaza nema se kud ljudi. Namaz je to mjerilo koje, koje vaga praktično za svo naša ostala djela. Jer poslanik s.a.v. je rekao prvo zašto će čovjek biti obračunavan na sudnim danu je namaz. Ako namaz bude dobar i ostalo će biti dobro. Ne bude namaza, nema ništa drugo. Zato omar radijallahu anu Znao je pisat svojim namisnicima u svo, za vrijeme svog hilafeta, pa bi im rekao, naređivo svojim vezirima, danas bi reklo ministrima, hoću da pazite i gledate kako se sprovodi namaz. Jer onaj ko čuva namaz, druge propise se čuvati još bolje. A onaj ko ne čuva namaz, drugo će gubiti još više. I zato su naši učenjaci spravila Ima Mahmed. Čuli ste za Ima Mahmed, on nije volio pisat knjige. Jedinu knjigu koju on pisao je Musnad, a to su hadisite, to nema njegovog govora. Ali je pom, kad je došao u Bagdad, tadašnju, tadašnju prijestavlostu Islama, vidio je da nešto ljudi u džami nema puno ljudi, a slanunika puno više. Odmah znači problem. Znači, ljudi puno tu stane i milijonski grad. Kad su Tatari ušli, spominje se cifra od milijuna i osam ljudi koji su Tatari pobili. Što znači da je otprilike bilo tada u Bagdadu više od dva miliona stanovnika. I ima Mahmed došao i vidio džami i malo ljudi u odnosu na prosih stanovnika koji tu živi. I to je knjiga koju on rukom napisao nakon toga o namazu. I to ne o propisima namaza, nego o tome zašto ljudi ne klanjaju, a zašto bi trebali klanjati, kakva je opasnost toga ako se ne klanjaju. A inače, kažem, nije volio pisati. I interesantno je da skoro svi učenjaci kroz, kroz istoriju imaju neko djelo o namazu. Ili određeni segment namaza o kojem su pazili, primijetili da je problem i ostalo znači, svaki je u svom vremenu i prostoru vodio računa upravo o tome. pa pokušao je da, da na neki način liječi problem koji postoji u tom prostoru u vremenu, u nekom segmentu namaza ili namaza uopćenita zato molimo Allah da nas pomogni i da što bi rekao savladamo svoje slabosti i da <clears throat> vodi se računa o tome ima jedan danas isto problem kod ljudi Jako raširujem. Da ima ljudi koji klanjaju zaista. Ali nikoga u svojoj porodici ne nagovaraju na namaz. I nikoga u svojoj porodici ne tjeraju na namaz. A to je isto veliki propust. Pogotovo ako je omladina, pogotovo sabah i ostalo kažu pusti nek spavaju i oznam. Al-Ršanu mu kaže, Ova'mur ahle kebisolati ostabirale ihar naređuj svoju porodici namaz i budi ustrajan u tomu. Kao kaže, može biti problema u tome ali budi ustrajan. Najjačiji čovjek i svoj porodici, zato Allah je lišano kad je rekao, Ku čuvajte sebe i svoje porodice od vatre i kaže, ali to jest, podučavajte propisima vjere. A najvažniji propis vjere je šta? Namaz u tom smislu. Dobro, zekat to je treći z čemu nas je poslednje srednje podučio da je dio islama i to je za one koji posjeduju nisab u zlatu, srebru a danas i novcu jer po konsenzusu učenjaka novac zamjenjuje zlatu i srebru i zato podpada pod zekat i spada u kamatnu robu znači novac zlato srebro I ostalo što je od stoke, kojima stoku, od usijeva, koji se ovaj, smatraju zekatnom robom i tako dalje, to spada u e, zekat i daje se u skladu sa onim što čovjek ima. Danas, najčešće kod ljudi što potpada pod zekat, to je trgovačka roba, jer uglavnom ljudi trguju svi, a svako ko ima trgovinu, dužan je voditi računa o zakatu te trgovine i trgovinske robe. Da imamo post, post mjeseca Ramazana, koji ako Bog na Pragu, molim Allah, da nas poživi i do dočekamo te dane, te mjeseci, te noći, u Hajru i Beričetu, post tog mjeseca propisane druge hijijanske godine, I veliki je znak imara čovjeka, iskrenost, ali odličan za taj post kaže, hrvi diskuciju, za svako djelo, odnosno svako čovjekovo djelo pripada njemu osim posta. Ono je moje i ja za njega nagrađujem, kaže. I zato je obećan, obećan su postaču dvije nagrade. Prva je kada se iftari, a druga je kada se sretni sa svojim gospodarom. Bićemo drago. A kaže Ulema to kad se sretni sa svojim gospodarom pojašnjene u hadisima da će Allah Đalešanu reći gdje su postači. Pa će ustati među svim bunim ljudima, oni koji su postali. Pa će biti izdvojeni na taj način će biti ukazano na njihov posebnu položenju. Pa je za njih maksu su jedna vrata određena koja se zovu Arajan. Ar Arajan To je riječ koja na našem jeziku bukvalno prevedena znači e, utoljivanje žeđi. Simbolično, jer žeđ teže pada čovjeku nego glad. Teže je podnosi. Znači, tu će doći gdje više nikada neće biti željeni kad prođu kroz ta A ono u džernetu što budu pili i što budu jeli bit će iz zadovoljstva ne ispotrebe. Dobro, imamo hač. Hač, taj badet koji je čovjek dužan obaviti jednom u životu, a ima pravo i više ako je u stanju. I za njega poslanih s.a.v. je rekao za ispravno obavljen hač i prihvaćen kod Allaha nagrada je džennet. Znači, ko obavi hač ispravno i u redu nagrada mu je džennet, Aposlanik ga je upisao da je čisto od grijeha kao od dan kad ga je majka rodila. Znači, ako obavi hađ ispravno, ili kako to aposlanik kaže, hađ mabrur, to je, mabrur prihvaćen od strane Allaha Čeala To je se tiče islama. U ovom hadisu sažeta su Ovo mi smo i nazvali prošli put, ako se sjećate, temelji. Ovo su sva djela, a su temeljni i baditi u islamu. Međutim, sve ono što Odalšanu voli i s čim je zadovoljen smatra se dijelom islama i dijelom i badeta. Pa imamo međuljudske odnose gdje su odnos prema roditeljima također, dobročinstvo prema roditeljima i badet, lijepo ponašanje i badet, I to ne svakakav je badat, vrlo lijep je badat. Apostolnik s.a.v. rekao da čovjek sa svojim lijepim ponašanjem dostiže stepen čovjeka koji danju postija, noću klanja. Kaže Ulema, kad bi čovjek pokušao svaki dan, znači nema čovjeka koji taj stepen može postići svojim radom, znači da posti svaki dan i da klanja po cijelu noć, svaku noć. Znači to nije moguće ali i svoje blagodati onima koji se lijepo ponašaju prema ljudima. Allah je dao kao da stalno postoji, stalno klanjaju. Ko će šta ljepši? Znači lijepo ponašanje, ahla, a, dobročinstvo i sve ostalo u ono što Allah Đalešanuhu voli. A što se tiče imana, i oni tu su spomenuti temelji, a to je vjerovanje o Allah Đalešanuhu u njegovo gospodarstvo, da on gospodar, stvoritelj i vladar svega, da upravlja svim, da se samo ono obožava i da vjerujemo u sva njegova imena i osobine. Zatim, Allahove meleke, to su biće koje Allah dženešanu ustvorio od svjetlosti, koje izdršavaju njegovo naređenja i koje radi samo ono što im on naredi. Znači, vjerujemo u njihovo postojanje, vjerujemo u njihove osobine, vjerujemo u imena onih če su imena objavljena, a u ostale vjerujemo u općenu. U muslimovom sahihu stoji da je poslanik sallallahu a.s.m. rekao da jednom prilikom sjedio sa shabima na ime i čuo škripu. Pa je rekao shabima, nebesa su zaškripala. Znači čuo se taj neki zvuk. Komentatori hadisa objašnjavaju kada je to zvuk sedla kad se ono pomira. Pa ono ima na škripa. A onda je poslanik sa se rekao a imaju razlog, odnosno imaju zašto i je zaškripati, jer ne može se na nebesima staviti četiri prsta u luku a da ne ima melek koji je na seđdi ili na roku ili na kijanu. Svi slave sluge stvoriteli. Poslanik nas je obavijestio o melecima koji na dan kad su stvoreni, stvoreni su na seđdi. I do sudnjega dana bit na srždi. I kad nastupi sudnji dan, dignut će glavu sa sržde i reći će neka si slavljen gospodaru, nismo te dovoljno obožavali. Pa na dan kad je stvorio nebesa i zemnu, ima melejka koji su stvoren na ruku i ostaći do Kijametskog dana na ruku. Pa kad dignu glavu na Kijametskom danu, reći će neka si slavljen gospodaru, nismo te dovoljno obožavali. To su Allahovi meleci. Oni koji samo njega slavaju i njemu se pokoravaju. U Muslimovom sahijhu također je zabilježeno da je poslanik sallallahu a.s. rekao da kada Allah progovori na nebesima objavljuje nešto melecima. Džebrajil. Nebese se jako zatresu od straha. Zatim Svi menaci udaraju svojim krilima. Poslanik je to opisao kao zvuk lanca na kamenu. Lanac kad se uzme baci se na kamen i on vam puštaj onaj zvuk. Kao zvuk lanca na kamenu. I onda čekaju. Šta će biti? Onda kad čuju objavu, od tog strahopoštovanja i straha, svi padnu u nesvist. I prvi glav odigni džibril i onda mu bude objavljeno i on objavljeno donese tamo gdje mu je naređeno. Znači, tu je jedno veliko strahopoštovanje i zbog toga gdje god se nađe u meleci osjeti se ta doza smirenosti, skrušenosti i ostalo. Apostlanik samullahu alaihi wa sallamina se obavistio da meleci dolaze kad se uči Kur'an. Čuli ste možda zakazivanje ashaba u Bukhari u Sahigu u Sejida ibn Hudayra koji je jednom prilikom učio suru. A pored njega bilo je djete. U jednom prinutku dok je učio Kur'an kon se uznemirio. On stane i konj se smiri. On pođe ponovo učiti Kur'an. Konj se uznemiri još više. I kaže on, pogojao sam se za djeto, da neće konj statno nešto. I onda se stavo i podigo glavu ka nebu i vidio sam kako se ka nebu diže nešto svijetlo, svijetlo kao oblaka. I pratio sam to sve dok nije nestano. Otišao sam ujutro poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, ispričao mu šta se dogodilo. Kaže, poslanik se sal sallam rekao, što nisi nastavi učiti. Kaže, alaho, bo poznat će za djete. Kaže, to su bili meleci koji se spuštaju kad se uči Koran. Da se nastavio učiti, ljudi bi sutra da mogli vidjeti i doći kako su, ovaj, slušaju Koran. Zato poslanik s.a.v. se također obavijestio da svaki čovjek ima u sebe meleka koji ga podstiče na dobro i kad se ujutru čovjek budi melek mu govori počni s hajrom i ako pođe s hajrom prouči dobu ili kaže bismillah spomeni Allah r.a. onda melek pretekne šeitana koji čovjek koji čovjeka prati i koji ga nagovara na zlo i daje mu pođe dobro. Tako da uglavnom medici su oni koji vole vjernike i oni koji mole za njih oprosa i oni koji će pomagati vjerniku. Na kraju kreva on će se i zauzimati za neke vjernike i tako dalje. Vjerovanje objave. Koliko ima da akša već? Ha. vjerovanje u objave objave to su Allahove knjige i to je jedina, jedini vid komunikacije Allah zna znači nemoguće je da neki čovjek sanja nešto ide dobije objav od Boga recimo ili da na bilo koji drugi način Allah se obrati nekom čovjeku nego Allah odabere od ljudi koga hoće to su njegovi poslanici i objavi im ono što hoće i naredi da se to zapiše posljednja objava koju mi je oglasio se ovim ljudima a što je ujedno i predznak sudnik dana jer kada je došla zadnja objava to je bio znak da je sudni dan odmaj iza to je Kuran I zato vjerujte mi, braću, ja nekad sam sebe ovaj, čovjek bude za, ovim dunjalkom zabavljen, pa problemi, pa nestašica para, pa vako, pa nako. Jedno sam se čovjek utopi u tom nekom svemu, a i onda nekako ne stigne, ali imati Allahov govor kod sebe, uzas. Znači mi sada što imamo pred sobom, to je Allahov govor nam. Allahova poruka za nas, To je nešto veliko zaista, braće. Ako čovjek zaista vjeruje da je to Allaho govor. Drugo, ako čovjek slabo objeđen, to je drugi problem. Ali Allaho govor, Allahove riječi, njegove poruke, tu su kod nas, u našim kućama. To je zaista nešto veliko. Ja ne mogu, čudom da se načudim, zar je moguće da u ovolikoj zemci, pored ovoliko muslimana, nema želje da postoji negdje katedra tefsira koja je. Tu se nije desilo prije drugog svjetskog rata, do drugog svjetskog rata u Sarajevu u Zenici u drugim mjestima bili su centri gdje je bil, obavezno bio obavezno bio tefsir. Šta više radi se podučavanje. Aj tefsir po gotovo. A danas nema mjesta u Zenici gdje imaš katedru tefsira i da to ljudi nerekli da to zari moguće da to tako bude, aleto iznade da je moguće, ali to je zaista ukazuje na našu slabost i nepovezanost sa Allahovom knjigom. A to je šteta svih šteta. Sjećam se ovaj, jedan alim koji je umro pa skoro. Osamdeseti neki. Dočekao je pozne godine U Medini Allahov poslanika i on mi je rekao jednu, jednu stvar pred kraj života ostavio je sve drugu sve druge knjige i literaturiju učio je samo Kur'an. I onda kaže žal mi je u životu svakog trenutka, sekunda koji sam proveo a nije bio sa Kur'anom. A interesantno je jedna stvar u biografijama učenjaka pred kraj života imte i mi je i mi ostali, pred kraj života na tu tačku napominju. Posvijeti se Kuranu potpuno i onda kažu žao nam je svakog trenutka koji je prošlo, a nije bio zgodan. Jer to je Allahva objava koja u principu sadrži cijelo znanje. Čak imam šafija, kaže u svom djelu Arnisaalem da je sve svi hadisi koje je poslanik rekao i sve što je poslanik rekao u hadisima zaključuje iz Kur'ana to je poslanikovo svatanje Kur'ana pa i zato se hadis kom, koristi kao komentar Kur'ana ali i poslanik je koristio Kur'an kao glavni izvor znanja poslanici vjerovanju poslanike Poslanici su ljudi koje Allah odabrao, koje mi volimo, poštujemo, cijenimo. I praktično se smatramo sljedbenicima svih njih. Muslimani se danas smatraju sljedbenicima i Adama, i Nuha, i Ibrahima, i Musa, i Isa, ali Jer oni slijede ono što su oni donijeli. Samo je to uobličeno kroz posljednjeg Muhammeda, s.a. A u praksi ono praktični propisi i dužni smo da slijedimo od zadnjih poslanika što je bio običaj, inače kod svih. Svi su dužni bili vjerovati u svakog poslanika koji je bio ranije. A onda onog poslanika koji je tada došao dužni su ga slijediti u praksi. U smislu postupaka i badlita i tako dalje. Tako i mi vjerujemo u sve poslanike koji su bili prije. Pojemenično i uopće. A slijedimo u propisima Muhammeda s.a.v. poslali. Dobro. Vjerovanje u sudnji dan to je zadnji dan, kijametski dan i to podrazumijeva sve što će biti nakon smrti od kaburskog stiska do ispita dvojice meleka pa od uživanja, odnosno kazine u kaburu pa onda od nastupa kijametskog dana zatim sudnji dan, a onda prelazak preko Siraćuprije, a onda ulazak u dženet, odnosno dženet za neke. A između toga također ima stvari kao što su poslanikovo vrelo, kao što je vaganje dijela i ostalo. Dobro. I imamo kader, završit s kaderom, nećemo dugo, a ovaj ostali dio, ako budemo u sljedeći put, Što se tiče kadera koliko je vremena za kadere? Ot ćemo materijal Dobro. Kader je vrlo važan, važno je I prve sekte, prva sekta koja je nastala u islamu bile je ovaj, zbog kadera. Džahmi. I onaj hadis Djibrilov hadis, Muslim je u svom saihni zabilježio zbog kadera. Naime, bila su u Basri dvojca ljudi i pojavio se u Basri čovjek zvao se Mabedel Džuhani. I oni je počeo pričati o kaderu i govorio je kako Allah ne zna šta će se desiti dok se ne desi pa tek kad se desi zapiše i tako dalje. To je bilo suprotno onome što su ashabi podučavali tu generaciju prije da Allah sve zna šta će biti od i za uvijek i tako dalje. I oni su došli, Maksuz kaže idemo iz Basrije pješe do Medine da pitaju samo jedno pitanje o vjeru. Znači, pazite, ljudi u ono vrijeme na devama, na kamilama, na magarcima, iz Basre, to je u Iraku tamo, idu u Medinu da pitaju jedno pitanje. A to je upravo to što ovaj govori. jel to ispravno ili nije? Znači, koliko su ljudi u to vrijeme Osjećali vjeru i vodili računov vjeri. Uglavnom oni su došli i stali Abdullah ibn Omera. I kažu O Ebu Abdu tako bi bio nadmak, u Basri se pojavili ljudi koji pričaju tako i tako. Znači pričaju da sve što se dogodi, dogodi se, znači to u trenutka je stvoreno, Allah nije znova da se dogod dok se ne dogodi kaže nema broj номер reciti tim tim i takvim da da oni nemaju sa mnom ništa niti ja imam ništa s njima i tesaeo ja od takvih odrčil i kada bi podijelili za svakog zlata koliko je planina Uhud ne bi od toga ništa imali dok ne bi vjerovali u Allaha u odrječini pa on da naveli ovaj hadis rekao pričom je Omer radi Allahu anhu da je sjedio jednog dana, pa na išao čovjek i onda je navio to hadis. Znači, pitanje kadera je veoma važno i problematično kod dosta ljudi pitanje. Zato mi u kader vjerujemo kroz četiri stepena. Prvo je znanje. Znači, vjerujemo da je Allah znao sve od uvijek i za uvijek šta će se dogoditi svaka sitnica. Kad je u pitanju ono što Allah radi od svojih dijela i kad su u pitanju dijela ljudi. Znači, sve je znao od i zaovijek uvijek. Jer je Allahovo znanje od uvijek i Allahovo znanje za uvijek. To prvo. Drugo, da je sve to zapisao u knjigu. Koja se zove pomno čuvana ploča, tako je. I znamo hadisu u muslimovom sahihu da je prvo što je stvorio od ovoga svijeta Pero i naredio mu da piše pa je Pero reklo šta da piše a onda mu je naređeno piši sve što će se dogoditi do sudnjega dana. I poslani nas se obavijestio da se to dogodilo 50.000 godina prije stvaranja stvorenja. Znači prije stvaranja stvorenja. Treći Allahovo htjenje. Znači to što je Allah zapisao, znao, zapisao da se dogodi, to je htio da se dogodi. I četvrto je Allahovo stvaranje, to jest da sve ovo što, što je htio, što je zapisao i što je znao da se dogodi, stvorio je. Znači sve oko nas je stvoreno, ove riječe koje izlaze, osjećaj, emocije, oko nas ovo ostalo vrijeme, prostor, sve to stvoreno. Sve to je Allahovo stvorenje i dio Allahovo kadera Je Ostaje sada čovjekova slobodna volja. Šta je sad s njom? Ima li čovjek slobodnu volju ili nema čovjek slobodnu volju? Čovjek ima slobodnu volju samo u jednom segmentu. A to je, kada je u pitanju Allahova širijetska odredba, Postoji Allahova kosmička odredba, a to je šta će se dogoditi u prostoru i vremenu oko nas, događaje na koje mi ne utječemo. Tu mi ne možemo ništa promijeniti, tu nemamo slobodne volje. Kad će ko umriti, kad će ko, živi, kad će ko roditi se a, obskrba i ostale stvari, znači tu je sve određeno Allahovom kosmičkom volom. I ima Allahova šarijetska odredba, a to je naredba Allahove da klanjamo, da postimo da obavimo hađ, da ne radimo to to su šerijetske naradbe, tu mi imamo slobodnu volju i zato nas slijedi nagrada, odnosno kazna. I to je onaj emanet kojeg su se pobojale nebesa, zemlja i planine, ali je čovjek ga na sebe. To jest sloboda izbora hoće uraditi ili neće, a onda nakon te slobode izbora dolazi nagrada, odnosno kazna. Allah najbolje zna. I nekada salavat i salam na poslanika Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem.